Granseløs Granseløst No No No. til på Radio Nord That's enough Granseløst Shut up No Hello Jeg skal ikke skifte sol og vind med ti-tommeltotter eller snakke som en foss Jeg skal heller sette alle kluter til, for gresset er jo alltid grønnere på den andre siden Yeah, right Bønner, fiskere og dokker med usett vanlig dårlig ordforråd, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Ord og ordtak kommer som perler på en snor, men noen ganger kan det gå i hytt og gevær. Men i stedet for å bli tatt på senga som en løs kanon på dekk, skal du i dag få høre mye før ørene døtt av. Og til å hjelpe oss med det har jeg fått besøk i studio av Erlend Lønnen fra Språkrådet. Velkommen til Radio Nova. Takk for det. Før vi hiver oss over en lang liste med ordtak som et vondt år, kan det betyr, er det en del andre ting jeg lurer på. Um, først, uh, hva kan man egentlig si om ordforrådet i det norske språket? Det er det veldig mye å si om. Det er, som i alle språk, rikt og godt. Og kanske det er spesielt rikt, føler mange, fordi vi har en... Uh, tendens til bruke mange dialektord også i allmennspråket. Det har ikke alltid vært slik, i hvert fall ikke i alle andre språk, som om du ser på ordbøkene i Frankrike for eksempel, så finner man ikke så veldig mange dialektord. I de norske ordbøkene finner man mange. Vi har jo både en bokmålsordbok og en nynorskordbok, og vi har en riksmålsordbok, og vi har i det hele tatt en, et veldig godt ordforråd. Rafael tack på gamla det huskar ju den tiden där man snackade om att ja nå kan man ju skriva sånt och snacka när man och skriver stil på skolan. Eh och då det så var det väl akkurat så väldigt aktuellt att man brukte dialektord eller lite mer sån ord i, i det man skrev. Varför blev det en förändring där egentligen? Nej, det blev rätt och slett bara mer sturént och så politisk och så i hele samhällsutvecklingen, hur allt har kommit närmare varandra och gränsarna har blivit uh, mindre och der igjennom har også ordforrådet, ordforrådet er jo for så vidt det samme, men nettopp altså også i allmennspråket, i, selv i Rikstv og, og her i, i radion også, så hører man kanske stadig flere uh, ord brukt, også dialektord. Uh, I tillegg har vi jo det, den delen av det som handler om at mange, mange tror at engelsk for eksempel er et mye rikere språk enn norsk da. Og, nei, er, det ikke, er det ikke det? Uh, nei, det vil jeg ikke si. Det er i hvert fall ikke et rikere språk. Men hvis man teller, teller ordene i ordbøkene, hvordan ellers skal man telle det? Vanskelig. Så ser man jo at norsk har faktisk veldig mange ord. Men i, i dagligtalen bruker vi kanskje 5-6 tusen, tusen ord, viser det seg. Det er både briter og nordmenn. Men hvis man teller i for eksempel Tanums rettsskrivningsordbok, som har cirka 300 000 oppslag, mange av har jo ordsammensetninger da, som man ikke har i engelsk. Ja, for man kan jo egentlig bare så, lage ja, ord utover. Uendelig, ja. For de har jo ikke engelske ord. de har jo ikke ord. Nei, Men uh, engelske ordbøker har jo likevel, fra en halv million og oppover, hvis man først begynner å telle slik. Ja, okay. og, men igjen, det kan jo også hende de har hatt enda mange flere flinke folk til å samle ord gjennom tidene da, men det betyr jo ikke de totalt sett har flere ord. Hvis man teller ord i forfatterskap da, det er allt alltid en fin øvelse, så kan man jo se at, Vergeland har brukt flere ord enn Shakespeare, for eksempel. Jeg, det Shakespeare mye inn i før da. Spaken, norsk, jeg leser det første i Så videre. Du... Så det er en del sånne ting som gjør at det er vanskelig å telle, men rikere, nej det vil jeg ikke si. Hva skal da til for at et uh, ord blir etablert i det norske språket? Vel, altså når mange når bruker ett ord over tid, så, så kan det jo da bli tatt in i ordbøkene. Uh, Ordet oppstår gjerne i et avgrenset miljø, og så sprer det seg, og så fester det seg, registrerer ordbokredaktørene eller vi i eller andre at dette, disse ordene brukes bare mer og mer over lang tid, jo, så har det da festet sig. En sleng da. Hvordan påvirker det språket vårt? Ja, det påvirker språket på en god måte i den forstand at det gör språket rikere, vil jeg si. Ikke mer uforståelig altså. Ja, til å begynne med for, for noen få, men det spre så raskt, og folk skjønner så raskt i de miljøene det blir brukt vad det handler om, og da, da har det jo nettopp sin funktion. og det de språket lever jo parallelt med, med en etablert språk, så de fleste klarer jo intuitivt å skille mellom dem. Noen få vil kanskje ha litt problemer med den påvirkningen, altså, men de har jo kanskje utgangspunktet problemer med med standardspråket uansett, da, med rettskrivningen og i det hele tatt. Det er ikke noe tegn på at sleng gjør det noe verre. Tvertom så kan det være en berikelse som et tilleggsspråk. Vi har jo også gång i yrkesmiljøer eller i andre miljøer, som, og den såkalte kebab-norsken som, som det har kommet mer og mer av, og det er ikke nødvendigvis noe problem. Hva har sosiale medier å, å spille, sin roll, altså spille sin roll i forhold til sleng og, og utvikling av, av språket blant uh, ungdom? Vel, sosiale medier er jo egentlig også en, kan man jo også se på som en berikelse sånn sett. Selvfølgelig så krever det, det fordi det gir en større språkbevissthet i den forstanden at man må beherske flere stiler. Man skriver gjerne mer. Unge folk i dag skriver veldig mye, i hvert fall de fleste av dem, både på Facebook og i, i e-poster, og ja, ok, så har de tradisjonelle brevformene forsvunnet, men, men så har man fått en annen form som fungerer på sitt vis. Man, det blir litt mer gjennomsiktig også, da, så man må jo skjerpe seg litt mer, og det er ikke sikkert alle klarer det, da, men da får man jo også høre det, som er sleng. Hvis man bruker det feil i, i feil situasjon, så får man høre det og tar forhåpentlig om av det, og det gjelder også språkbruken i, i sosiale medier, egentlig. Altså, man må beherske flere stiler og det gir oss mer skrivetrening, da. Det å, ja, gjør det egentlig det? Jeg bare tenker på, er det ikke så sånn at man ofte forenkler, man jo. kutter ut, det blir dårlig språk av, ja. av sosiale medier. Ja, hvis man medier. bare skulle finne på å skrive på sosiale medier, så kanskje det er en ja, Det konsekvens. er jo mange som stort sett ja. bare sitter på sosiale medier og skriver Ja, de vil ha en utfordring der, og det er jo en utfordring for skolen også, å sørge for at alle har en et standardspråk som fungerer i de fleste sammenhenger, ikke minst i, en, i de offisielle sammenhenger, men ja, absolut en utfordring. Men, de fleste vil automatisk kunne klare å beherske de forskjellige stilene i alle fall. Og det å skrive kortere og forhåpentlig der igjen og mer presist og klart, det er jo bare en fordel. Men det er jo store individuelle forskjeller, naturligtvis. Mm. Til noe helt annet, eller kanskje ikke er det noe helt annet. Hva er det som provoserer deg mest i det norske språket? <laughs> Han gjør deg ildsint og rød i trynet. <laughs> noe må det vel være. Ja, altså... Ja, um Nei, språket i och för sig provoserer mig ingenting för språket det det är där det är ett system som fungerar väldigt gott så er det inte något i språket som på något sätt att det inte folk skönner och kanske vill läge alltså jag har ju ingen peiling. Nej, nej nej nej så är det inte nog med själva sp språket som provocerar mig då är det heller språkbruken det är den handlar om och det kanske egentligen det ja. du frågar om sånsett och hurdan folk brukar språket. Då har man i mest är då. Nej, jag jo, jeg, jo, jeg kan jo irritere mig over både slurv og ikke minst uklart språk. En ting er jo slurv, det vil man jo allikevel fort kunne skjønne hva folk mener, men hvis det virkelig går utover meningen, folk ikke klarer å uttrykke vad de faktisk mener, og en ting er jo i muntlig form, og en annen ting er jo skriftlig, da jo, det kan det irritere meg, fordi jeg ikke helt forstår vad som står der. Hvem er de verste syndrene på det området? Og der er det mange syndere, men uh, selv i, altså i byråkratiet og i, i staten, som, som jeg er en representant for, så, så syndes det mye, men det jobbes også bevisst med det, og men, det blir stadig bedre. Uh, Departementene har jo fått mye pepper for at de skriver så vanvettig komplisert. Ja, og, uh, og mer rette. Uh, men det er noe de har arbeidet med over flere år allerede. Språkrådet har et klar, klarspråksprojekt som... Uh, innebærer at vi rett og slett hjelper staten til å, å formulere sig klarere og bedre, så det jobbes med saken. Ja, for, det kan huskes at til litt tilbake så fikk NAV.no gode skussmål ja. for at de har gjort noen grep i folk til språk. Er det, er det riktig eller er det skryt? Det er ikke bare skryt, det er helt riktig. Hva er det de tok tak i der da? Nei, det handler jo, jo gjennom for, for, å formulere sig på en måte så brukerne faktisk forstår det. Det høres jo rart ut at det plutselig skulle øh, bli en, en sannhet, noe man arbeider for. Men jo, det er faktisk så enkelt som det. Å sørge for at de så såkalte brukerne, de som leser alle brevene som kommer, forstår vad som står der. Og så får man heller skille ut allt det juridiske språket og heller legge det ve og, og kalle en spade for en spade. Hva er hemmeligheten bak et uh, enkelt og godt forståelig språk? Ja, det er å ikke gjøre det for komplisert, ikke nødvendigvis bruke for mange vanskelige ord, øh, tørre å sette punktum, øh, variere ordbruken. Det er veldig mange, mange ting som skal til, og det høres jo da plutselig fryktelig vanskelig ut. Men, øh, Jeg synes det hørtes veldig enkelt ut å ikke bruke for mye vanskelige ord. Ja, nettopp. Da er vi enige da. Da, da er det et godt tips. Gjør det enkelt. For hvordan er da språkdebatten i Norge? Er, den, er det någon språkdebatt der ute, eller er det, liksom, <laughs> ja. er det konforme, konformiteten som har spredt seg dit også? Ja, dit også, da sa du det. Det er mye konformitet etter hvert, kanskje. Det, språkdebatten pågår, den pågår nok ja, likevel i stadig grad i, i mindre miljøer, og i fagmiljøene, ikke nødvendigvis på riksbasis. Det er vel lenge siden vi har hatt en heftig språkdebatt. Så da stillen et også der. <laughs> er det litt uh, kjedelig, eller er det bare greit at det er sånn? Nei, språk engasjerer alltid, så jeg vil ikke se si at det har blitt kjedelig, men uh, folk har nok blitt mer tolerante og, og har ikke noe så, så, så, så sterke meninger lenger, men tro meg det er da fortsatt slik at uh, folk har meninger om språk. Ja. selvfølgelig, det jo, handler jo om identitet og om man så ikke vet så mye om språk heller, så har man gjerne meninger om det og det er helt greit, og men de store debattene over hele landet, det er det vel lenge siden vi har sett. Og så må man vel kanskje si det at man var hevde sin rett i å, til å få bruke den dialekten man har. absolut. Og det mener du kanskje språkere da? Eller? Absolutt. Ja. Eh, fordi det jeg tenker også på er jo da bandskap, bandskap og sjelsord mm. er jo ja, mer eller mindre definert ut geografisk tilhørlighet her i Norge. Det vet jeg, jeg vet jo ganske mye om det. Si sånn. Men hva kommer da? Det har blitt sånn. Jeg er ikke så sikker på... Ja, det, det, det. Jeg, vil, jeg, jeg, jeg, jeg registrerer egentlig mye klarere trekk nasjonene imellom en innad i Norge, for exempel, Selv om det er forskjeller her, da, så har jeg inntrykk av at uh, banneordene stort sett er de samme over hele landet. De har bare litt forskjellige former. Det er varianter over samme tema, mm. på et vis. Og i Norge er jo uh, banneordene uh, stort sett knyttet til uh, religiøse forhold, men i i engelsktalande land eller i alla fall i USA och i Storbritannien så är det ju ganska knutet till sexualitet många barnorna. I Tyskland så har det är det väldigt av allt som har med dritt att göra. Det är inte påfallande såna typer av skillnader. Det är lite klarare. Mm. Men vi har ju ord som dritt i Norge också som eftervärst ja. har blivit som en sån förstärkande förled som som i dritbra. Kunde se si att denne sändningen är dritbra. Det det är det många som kunde se si. förhoppningsvis det vil jo mange også reagere på fortsatt som en litt vulgær måte å si det på, men den har blitt såpass vanlig og ingen som tenker så mye over hva den forledede drit betyr lenger, så ja, Nei, altså i Nord-Norge så er det jo greit å si hestkuk til en politimann, men det vi det jo ikke her sør på, så det er jo også litt hvordan lokale ordet blir vektlagt også. Nettopp. <laughs> um, vi skal snakke da, ja, nå kommer jeg snudde papir her, og her er da i lang liste. Vi skal snakke om bakgrund for en del o uttrykk og ordtak, og i forkant uh, ga jeg deg lista. Ja. Uh, der det egentlig var vanskelig å skille Clinton fra veten om hvordan, vi skulle, om hvordan uttrykk vi egentlig skulle gå for. Ja. Men uh, vi får bare ta det litt sånn, litt, litt sånn rett på her. Grenseløst. Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Aha, Radio Nova. Radio Nova, FF Hytt og gevær. Ja, det er et godt eksempel på et uttrykk som egentlig er en ganske kreativ variant av noe opprinnelig. Det heter jo hytt og vær. Ok. Uh, hytt og gevær. Det er ja. bare en variant av det, så det, det er egentlig ikke tradisjonelt det riktige uttryksmåte. Det er hytt og vær, egentlig. Nei, ja, hytt, hytt og vær heter det, egentlig. Og, og hytt, det har vel med, ja, det er jo et slags slumpetreff. Det er vel det det opprinnelig betyr. Det skrev i hvert fall Liv og Råsen i å si nordbøker. Og, og vær har med vær å gjøre. Man snakker jo, man kan jo snakke i været. Ikke bare om været, men man snakker i været. Så hytt og vær er egentlig sånn, man snakker om... Da går det litt sånn av skaften, ja, ja. Och där har du avo till apropå det uttrycket där är någon som blandar det med med död och pine och säger hytt och pine. Det er, og pine. har du hört det förr? Ja, hytt och pine. Ja. Det är en blandning av hytt och vär och död och pine. Okay. Så och det är liksom död pine är det er det också där där går över stock och Ja, ikke jag jag är Du på den år stod med var en av de fjärna stock och överstock och sten. Eh, dra ditt peppern gro. Det var då hute satte helvetet som Ja, er, som, det är ju det. Dra til et brennende helvete. Og det er jo et ganske selvforklarende uttrykk. Da. Og dem er det mange av. Det ikke, har ikke en lang, spennende etymologi eller altså læren om ords opphav. Det er, det er kanskje litt forfinet som, uttrykk da. Dra ditt øh, ja, pepperen gro i forhold til å reise til helvete. Ja, det er en mildere, mildere variant. Men pepper har jo, jo den svinesmaken, men det er jo ikke like stert som helvete. Nej, det är för ja, det att få peppar är också ett sånt uttryck som man ja. skönns gott vad det betyder och som man får skiklig sån ramsalt kritik. Där har vi salt, salt och peppar. Det Skal. ingår i en del såna uttryck. Ja, okay. Det är ju basisord det där. det kommer av att det blir sånt. Hm. det är det är väl egentligen bara en helt naturlig effekt av att de vanligste orden ingår i i, de, i ord och uttryck det är det är mer naturlig å bruke salt og pepper i uttrykk koriander og sitronmelisse, og så videre. Altså, det, er noe, det er noe med bare sånn det samme, men, men, men, men, så, men så kan jo uttrykkene ha litt forskjellig form i forskjellig land, da. For, for Dra i, litt safrangroer. Ja, ikke sant? Ja, det er et ganske eksotisk, Kulteteier, kanskje vi da. hører det en, en vakker dag, og, og i Danmark så sier det jo ikke å få pepper, men å få kanel, og så videre, så det ja, okay. finnes forskjeller mellom, også mellom de skandinaviske landene och kanel är ju också det är väl sån gott gammalt kryddor som alltid har har har varit här. En andre kryddor som som man ja, man har ju sån jag kanel är kanske inte det vanligste uttryck att höra längre men det är ju det betyr at man ska skilja det som är värdelöst fra det som er värdefullt. Eller kanel, kanel för det kanel var så värdefullt en gång i tiden ja, okay. då som kryddor. Mm. Ja, så så det, er, man, det, er, det er gamle uttrykk. Ja, det er, det er gamle uttrykk. Mm. Ellers så har vi jo uttrykk som kommer fra Bibeln som nevnt, noen kommer fra eventyr og andre fra, fra skip for exempel det er med å være og ha en løs kanon på dekk, som du nevnte inledningsvis. Det handler jo om og illoyalitet, og det er fordi det var risikabelt å ha løse kanoner på et seilskutedekk, for de kunne jo for, ja, forsyve seg og gjøre skuta ustabil, så mm. den... Fra skipsfarten har vi også noen uttrykk som med sette alle kluter til, der klut egentlig betyr seil. Det finnes mange ord og uttrykk fra uh, denne verden. Det er også nevnt i politisk sammenhengen, løs kanon på dekk. Det er jo sånn ja. ting man gjerne ikke vil ha i, i, ja. i partiet sitt. Ja, så det er en litt nyere betydning av det å egentlig være illoyal, som det betyr, men til å være en som man helst ikke vil ha bland sig. En som gjør noe ustabilt, så jo. Neste frisk som en fisk, det, det er jo fordi ja. at man blir, man blir sunn og frisk av å spise fisk. Ja, det rimmer og så begynner det på FBG2, og det er jo ikke så mye mer å si enn det, <går> kanskje. Ellers er det... Fisker er jo ikke nødvendigvis mye friskere andre, så det er jo mange sånne uttrykk som ikke egentlig betyr all verden, men det har en Sur, god... Sur som en surskild. Ja, ikke sant? <går> og så videre. Og du har jo her... Ja, så det er ganske mange av uttrykk, en sånn type uttrykk som i og for seg ikke, det er allverdens å si om, man kan om, men så har man andre uttrykk som å smi renker, som du nevnte for mig og det er ikke så lett nødvendigvis å skjønne hva det betyr. Det er vel heller ikke et uttrykk som brukes mye lenger. Ja, hva det er betyr da? Ja, en renke er egentlig, det er jo fra tysk, det betyr et sånn knep, litt sånn et knep. Og en renkesmed, det er da en som smir eller lager renker. Hva er en renke? Et knep, så hvis knep, man smir ja. eller spinner renker, så... Gjør man noe ondt med noen Ok ja. Så det er ikke noe med smi mens hjernen er varmt Nei <laughs> Jeg vet ikke hvorfor det stod egentlig der ved siden Men ja. en smi driver jo også med hjern Så der har vi jo også smiing Og i det hele tatt, jo det er to typer smiing her Men det ja. gjelder vel neppe noen kobling der Kan det komme av at det på en måte Et uttrykk du Stopp litt oppe Fordi ord i renke Skjønte ikke noe vi så det betydde Så da måtte jeg undersøke det nærmere <laughs> <laughs> er det et ord som er på vei ut av norske språk? Ja, antageligvis ja. Ikke bare fordi jeg ikke kunne gjenkjenne det sånn med en gang altså, Men uh, man hører det jo ikke så mye ellers eh, Det å trese denne lykkeformuleringen er Tvi, tvi, skitt fiske og brekket bein Ja Det, det finns mange såna lokale varianter over disse her også og, uh, Tvi har väl egentlig med tve å gjøre som er to, men hvorfor man da sier det Og det at man sier det dobbelt opp Ja, det är jo et typisk sånn effekt man har Og og skitt fisk og brekket bein, da jo, sier man det motsatt av det man mener, da. Ja, ikke sant. Ja. Break leg, som det heter på engelsk. Ja, så brekket har vi jo sikkert derfra, da. Ja. Og da har jo andre, apropos jeg nevnte, jo, jo det med köper kjøpe i sekken, jeg fant jeg ut att i Sverige så kjøper de grisen i sekken. De gjorde det, ja. Ja, da. Det gjør de også i England. Så det er okay. noen som er ganske like, men hvor de har byttet ut et av elementene. Og kanskje litt vanskelig å vite hvorfor, men... Hvorfor er det akkurat katter vi kjøper i sekken i Norge? Vi ja, fordi den ikke er så, da var det jo slik om man opprinnelig skulle selge et verdifullt dyr, så bare puttet på en katt oppe i stedet, for den var ikke så verdifull, et eller sånt. Så i Sverige er ikke grisen så verdifull? Ja, jeg har vel kanskje en annen historie bak der, jeg vet ikke. Det er jo en del folketimologi også dette her, det er ikke så lett å vite alltid, men noen sånne historier har det funnet ut at det kan ha bakgrunn i da. Det var jo eh, over 30 miljoner svin i Danmark, for å si det sånn. Ja. Så de hadde vel også har vel sikkert ikke kjøpet svin i sekken. Nei, det er jo svin svin grisen så verdifull at de kjøper vel hele katta i sekken, eller, ja. eller helst ikke. Ja, det er ikke godt å si hva de danskene egentlig kjøper for noe. Mm. Um, hva var et annet her? Den drukner ei som henger skal. Ja, den, den, den hadde jeg heller ikke hørt før. Um, ja, jeg, jeg, jeg har helt funnet ut av finut nog mer utom det. Jag tror det, det sige säger ganske så själv vad det betyder. Jag gör det egentligen, ja, altså, du ska hängas. Ja. Och då du ju inte. Nej, då du kan du dör på två måter samtidigt. Döden är så fin final att det nej, det är nog eller det Det, ja. det höres ut som en som är dödstämpt. Det är en som är dödstämpt, nu ska ju nog till att dö dubbelt upp på samme tid. Är det en andra av dessa här som du syns värda att nämna? Ja, mårnstund har gullig mun. Det er jo et... Der tror man jo at det med munn å gjøre, men mest sannsynlig har, har den en ut, opphav i det nordøne eh, mund, som er eh, mer en hånd, eh, en rätt At man har rett og slett snakket om å ha gull i hånd. Ok. Og det gir makt, så det er knyttet til ordet makt, ikke at man faktiskt har in i munnen. Så det kan jo være en misforståelse. Men hvorfor det om morgenen? Nei, det, det var det da. Det er jo de som mener at uh, kveldstunden har gull i munnen, men... Uh, Kanskje det var ett ideal en gang i tiden da, å komme seg opp på morgenen? Jeg vet faktisk ikke. Jeg tenkte at det på en måte er morgenstund noe i munnen. Jeg tenkte mm. at det betyder, at når man står opp i morgenen man er, liksom er godt motivert for ja. de tingene man ska göra i løpet av dagen. Og så at det gir en iver til at man da får gull i munnen. At det gir noe verdi. Det synes jeg hørtes ut som en god forklaring. <laughs> men det er ikke det som er for riktig her. Altså, ikke nødvendigvis, Nei. men det er ikke alt som er så sikkert... Uh fra min sida heller Men det, det, er, det, altså det er jo liksom, de definisjonene på de ord og uttrykk er vel gjerne litt sånn skrudd det er vel, uh, gikk en kule varmt, det går vel ikke an å si at det handler om så veldig mye annet enn at uh, den disk debatten eller diskusjonen der den, mm. det var like før det var gunfight her eller ja. skuddveksling vi skal vel ikke snakke for mye, mye engelsk ord her Nei, og da kunne man jo tro at kule konkret her betyr en kule fra en pistol eller noe sånt, men det er mest sannsynlig så har det heller med at, å gjøre at kule har flere betydninger. Det kan også bety hektisk aktivitet, og det kan okay. bety, ja, sånn som jeg gjorde, fylle kule da. Der eh, betyr det ikke nødvendigvis helt konkret en liten kule da. Så mm. der, da handler det mer om at, eh, at noe har blitt veldig varmt og hektisk, og, så det er jo heller det som ligger til grund for kule i det uttrykket. Har du noen andre uttrykker som vi bør få nevnt? For, uh... Nei, altså, en del av de andre uttrykkene er nok uh, i den kategorien selvforklarende, eller uh, uh, ja, men jeg har jo... Har du noen favorittuttrykk? Du, du, du fikk en lite, liten <laughs> ja, hjemmeldekse som uh, ja, du skal sant? med deg en 4-5 uh, uttrykk. Som... Ja, uh, jeg vil jo gjerne nevne en, ta en spanske, det er ett litt artig uttrykk. <laughs> det er passet kryptisk for alle, og det där ska vi nog också stamma Så okay. det är mycket som kommer från sjömanspråket och det handlade at man skulle laste eller lossa en skute så tog man i bruk sån ett taljer av olika slag och sån enkelt tau da, som man ska dra igenom och visst man valde som då valde man gärna det enklaste tauet eh för feste, feste båten och den taljen den blev kalt for Spanish windlass som er engelsk för spanskt talja och detta ska då ett uppakt av till att uttrycka en spontain spansken och så altså väljer den en, det enklaste tauet den enkleste lösningen. Okej. Okay. Det höres ut som en plausibel förklaring. Eh så, så hvis man skal komme seg ut i en kinkig situation så får man uh, tenke på at hva uh, sjømennene bedrev med den gang. Ok. Så hvis vi på en måte finner noen andre land, så ta, ta en svensk eller en dansk eller en engelsk. Ja, ta, ikke sant? Ta, ta en, en, en, en tysk. Ja, på, i Tyskland, på tysk sier det ta en tyrker. Jeg, okay. faktisk, jeg har lest uh, en eller annen historie om det, men den hørte såpass tvilsom ut. Men uh, det, det er litt forskjellige uttrykk der, altså. Ok. Uh, forskjellige språk, ja. <laughs> har du noen andre? På, på ja, så har vi ja, En ting er spansk, en annen ting er gresk At noe er gresk for noen ja, Dette er gresk for mig sier vi mm. av og til Vi forstår det ikke Og det, jo, og det, det høres jo ja, det, det, det er jo noe av det, det, jeg, det verste trikset du kan göra Med andres mobiltelefoner, det er å bytte språk til Ja, ikke gresk. sant? Ja. Så det har jo også å ta en gresk igjen ja, Hvis du at... konkret gjør det akkurat da Eventuelt ta en spansken igjen En alternativ ja. forklaring men det greske, det er jo faktisk, det går jo helt tilbake til middelalderen, øh, og da den romersk-katolske og, og gresk-katolske kirke skilte lag, og da var jo latin sentralt språk ved katedralskolene i alle land, og det forekom at man brukte greske citater da, i, i lærebøkene, og, og de var gjerne ledsaget av en liten fotnote, og som det stod grecum est, non legitur, og det vil si det er gresk og kan ikke leses. Så allerede den gang så begynte man å å bruke et sånt type uttrykk, altså så dette er gresk, ja, okay. så har det blitt tatt med videre inn i, i nyere tid, ensbetydende med noe man ikke helt forstår. Ja, noe er helt dansk, kan man også. Noe er helt dansk, kunne man også brukt kanskje, hvis kan man ikke også. skjønner det så godt. <laughs> Når noen snøvler, så kan man si at den, det er helt dansk. Har du noen andre på favorittlista di? Jeg har ikke så veldig mange fler, men det, vi, har jo, vi har jo allerede nevnt disse svinene i Danmark, blant annet. Da har vi jo det å kaste perler for svin. Ja. Det, det er jo ett litt pusse uttrykk. Men det er også et, det også mener man er et bibelsk uttrykk, da. Heter det, det, heter, altså, det heter i Bibelen, jeg, får å, jeg har funnet et sitat her, da. «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke eders perler for svinene.» för att de ikke ska trå dem ned med sine fötter och vända sig om och sönderrive eder. Det er fra Matteus. Så ett bildligt uttryck för att man man skall inte ge folk något heligt eller värdefullt som de inte skönner värden av. Så det är allredig i bibeltexterna så finner man en del såna typ av som man då har förenklat nog och brukar den dag i dag och det säger ju något om ja, historien vår och kulturen vår. Det kan man ju brök om alldjötvinning i Lofoten, men det tränger inte att ta en diskussion bakåt nu. Nej, det får du fråga någon annan om. Men eller så har vi det uttrycket också i många andra språk. Sant. Det. <laughs> et annet ordutrykk ord, ord, som jeg skulle skrive ner Så skrev jeg det feil det, Men jeg synes det ble ganske morsomt, For det her med å lage nye uttrykk Det er å kaste, kaste glas i steinhus Men det var jo det jeg egentlig skulle skrive <laughs> Nei, ikke sant <laughs> Det var det å kaste stein i glasshus Men å kaste glas i steinhus Hvordan hadde det uttrykket jeg egentlig kunne definert som? Ja, det var ett godt spørsmål Høy uh, huh. Nej det ville jo igjen bare vært en morsom variant, og forhåpentlig ville folk forstått at det var det du mente det som, da. en bevisst sammenblanding. Eh. Ja, for å kaste stein i glasshus betyr jo at man har eh, på å si... Eh, ja, um, ja, det er akkurat det jeg gjør nå. Men, eh, kan, ja, ikke sant? Kan, kan du bare beskrive kort hva det, var det betyr igjen definitions definisjons... Det er vanskelig å... Øh, er ikke litt dobbelt moralsk å kaste stein? Ja, er det det? Jeg vet... Vi vet ikke helt det, ja. er det det? Jeg... Og det? Og det sier du, liksom. Ja, og det sier du. Ja, det er jo noe sånt, ikke det? Ja. Og det snakker du om. Ja, det snakker du om. Man skal passe på ikke... Ja, det er, det er, no, det er noe sånt. Ikke sant? Hvordan oppstår disse ordtakene? Ja, de oppstår i vennegjenger og i på arbeidsplasser, kanskje, eller i ut på marka, eller hvor, hvor som helst i samfunnet, altså. Man har ett behov for å kanskje, eller, eller man trekker det ut fra, fra tekster, som vi har fra gammelt da, som nevnt, fra bibeltekster exempel eksempel. Det er, men, men nyere uttrykk, de oppstår gjerne i det små, og så sprer de sig og jo bedre det er, jo mer sannsynlig er det at de sprer seg. Og da får man også en del sammenblandinger, og til slutt så vet man kanskje ikke helt, kjenner man ikke så godt til opprinnelsen, fordi det har tatt en så lang vei og blitt så forandret, at man ikke kjenner, helt skjønner hvor det kan ha kommet fra. Men er det den beste måten å være kreativ med språk på, å lage sånne type ord og uttrykk? Framsnakking var jo plutselig et ja. veldig bra ord som kom her for noen år siden. Det er jo en god ting å leve og gjøre språket ved å bruke, bruke det kreativt og aktivt på den måten. Men man skal jo samtidig gjerne være både stilsikker og språkbevisst og vite hva man gjør da, for at det virkelig ska fungere. Og uttrykkene som overlever er jo gjerne de som faktisk er de beste. det beste. Ja. Mm. Det er det. Så absolutt, det er en god ting å være kreativ og bruke språket på den måten. Men alt i sin tid, man bør jo ikke nødvendigvis bruke alt for mange sånne type uttrykk, som jo blir klisjeer også i en enhver sammenheng. Man må virkelig være stilbevisst og ikke bruke alle disse uttrykkene overalt, i hvert fall ikke skrift, okay. men uh, samtidig. Det er jo ingen nødvendig strenge regler for slikt. Det burde kanskje ikke være det heller? Nej, nej. Tusen takk for det ekstra ordforrådet rådgiver i språkrådet Erlend Lønnum. Var hyggelig, takk det samme. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenseløst.no www.grenseløst.no Kjersti Enn og Olav G, takke for oss og vi vil gjerne takke Tina Marie Borgholt som gjorde en kjempejobb med å finne alle disse ordene og ordtakene som vi har snakket om i løpet av sendingen. Hei og hopp i ord! Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.